Beno, abiaztetik behin bezala, gure askapenako kolaborazioa izango dugurrengo minutuetan, eta horretarako fakun dugu telefonoaren bestaldean. Arratxaldean, fakun? Arratxaldean, benari. Eta beno, gaurkoan, hainbat kontu ekartzen dizkiguzu zu, Kolombiako gertaera edo inguruan, baita Suizan e, ospatutako bake konferentzia baten inguruan, eta ba, horrein dela pare bat azte, Aipatzen zenuen, e, kanpaina baten inguruan, e, jostaiu Israel darrak e, ba, boikoteatzeko kampaina inzuzen, ez dakitzen jokin hasi bertzaren? Ba, hasiko gara, e, Kolombiaren inguruko e, bake konferentzia, hain e, zuzen ere, Suizan, e, Laustana irian, ba, ospato gintzen, Kolombia, La Paz, ez un asunto de todos, komencemos ja lemapean bake konferentzia, eta bertan eh un dagei e, partai de baño gehiago e, bilduziren, batez ere e, Europako ba e, internazionaliista ke eragili sozial e, migranteak eta eta bueno, aipatzeko ba gobernuz kanpoko era kundeanitz e, izan direla e, luzanan eta eta noski guri dagokidu dagokiguna dagokidu, ba, eh, ba parlamento arene gasteko parlamento arene ordezkaritza eh, zabala egonda eh, be bai en eh, lausanan con ahí para tu verdad bueno vaquerako eh, ofensiva oda ofensiva diplomático va a ser agenda en agendan agenda en zureko colombiaren kasua eh on barki amar amarkadak ta marka dak birela eh gatazka militarra eh ba luce diraul diraul eta, eta, eta bueno ba duela gutxi eh, farc eh fuerzas armadas revolucionarias de Colombia ejército del pueblo guerrillak ba ainbat eh pauso eman ditu adibidez eh baiketa militarra militarrei eh kariu chico diela dio di, diela Iragarri zuenean eta eta duela duela HST ba ba beraz urte se urte e, baitutako e, egondako baitutako militarrak askatu dituela eta gaur egunez dago baiturik gerriaren esku beste aldetik e, gataskarren beldalean e, bueno Colombia e, que azarraskia ba, que de saber eta, eta hainbat eh gerra gerrazantsuak eh ba jarraitzen duela eta eta hori bai e, e, ariagotzen du, ba, batez ere pentsioa está de Colombia eta eta Suizako bakio konferentzio honekin ba bueno azpimarratu ber da azterdu da baque alor sea posible dela e, baque negociatu baten aldea postua egiten baldin bada eta eta bueno hainbat ekologiko e, herriak, herriak paratzen duen sufrimenduarekin amaitzeko ba lehenengo pauzu garrantzitsua dela e, gogoratu berdugu millaka millaka eta millaka ez sagertuak herbestraatuak e, para militaren e, kasua que bueno tenga belko al bidela ez eh, bueno Santos eh, Colombia ko presidente dena NAITZA Kanpora begiran na harter liber dira eta chura diplomático Aguemán eh, Uribe Aurreco presidente le Quintamparatus eta diplomático Aguemán ba azken batean eh, ofensiva militarra eta postu militarra eh, aria gotzen dela eta hori aditu asko, ezaten, ezaten dute, ba, gerrilak eh, gaindizi, gain gaindie ezinak birela. Hau da, militarki ezin dala ezabatu eh, edo bukatu eh, berrogei urteko datazka militar bat, eh, batekin eta eta azken batean horrek eh, ekarriko duena da eh, sufrimendu ariagotu. Beraz, eh, pausu bat, Eh, Luz, Luz, Luzanan, Luzana Suizen eh, emandakoa baina baina orain eh, gero ta garrantzitsuago da nazerteko eragileen eh, eh ba implicazioa bat tsere gatazka Kolombian ematen den gatazka militarrari eh, amaiera emateko edo beintsot amaiera bi amaierako bidean lenengo pausoak emateko ikusteko dago baina, baina baina bueno badakigu tema de Teresa Uren, eh Colombia es estratégico bien estatuto tatako eta, eta eta bueno, Venezuela onde anda, el eh, petróleo eh Valio mi, mi, mi minera la que eh, Harman Salmenta, Tabarru y Tabarluceva. Ordun, eh bueno, harretarekin jarretu behako dugu, baina baina hoya aipatzeko zen eh Suiza eh, eman zen Bake konferenziako E, lehenengo le nego pausoak garrantzitsu izan dela eta eta ikusiko dugu etorkizunean e, beste beste pausoak diren. Eta horretaz gain esaten genuen beste kontu baduzula gaurkoan eta ba askotan eh askapenatik eh aurrera ba, e, eramaten den kanpaina bateta e, aritu barzera Israeli boikot kanpaina zein zuzen Bai, bai, hain zuzen bueno, e, Euskal Herria Palestina zareak e, bultxetutako kampanya bat dela, ez jolastu Palestina erren zapalkun zarekin lehen mapean, bat ez ere lortu, lortu nahi izan den, dela ego e, e, Euskal Herriko jostai du den betan ba, hainbat jostai du Israel darro daudela eta, eta hori zalatzeko e, BDS hau da oikot desinversioak eta sigorra kampparen barruan ba be baño beagotan salatu izan dugu ba eh, hostu oye que palestinar herriaren eh, odolarekin dóre quisikinuta gaudela eta tezin dugula beste alde aldea begira tu ezin dugula eh jo, edo sei hostaiyuuedo gauza Ma ba, erosi eta normalta unenez goboratu barduugu sudáfrica renkaúan napareheid a apartheid en ko boicot na suerte boikota he dat tu zela etaeta segar garantizan suden a apart régimemen de kim bubukaseko eta para el mismoguiñez va israel estatusionistaren contrakocampaña de la eh, eh esko arriba eh, aurre dema tendna eta eta garaipen txiki bat eh 2020 salatu berdu eh auxe berdatzen dela auxe bai e, atzera pauzoak baina kasu honetan garaipen txiki bat eh Justo Israel ler Israel er aurkitu ditzakegula bai eh toizaraz e, imaginarium eta 3. batean serioa ja ez daudela, a da, fede vende tan iken dubitu Jostalju e, Israel darrak, eta, eta postiko da, ezta, azken batean, e, pauzu txiki bat, baina, baina, baina bueno, erakusten, erakusten, erakusten dugu, ba, ba, Konstanzi izan berdugula, e, Euskal Herria, e, elkartasuna dirazteko pauzu, pauzu bat dela, eta, eta palestin herriarekiko, herriarekikoba ezinbesteko laguntza zah? azken batean e, zalatu berdela eta eta mil berat zi da berrogeita zortzi urteko egoera egoera bul gueltattzenmezua da da e, da Israelek lapurtutako lurrak e, errefusiaatuak eragin, Estaba en momento horretan, ba, batez ere Natzio Baturren erakunde, erakunde, Erakundeak eh e, horretan ateratako atera eh puntuekin ebadu bate egiten e gobernuak jarraitu ber dela zalatzen zapalkuntza Palestinaren erregibo herriaren er, eguera sufrimendua eta eta bueno, mila adibide ditugu, eta e ez eh ura, e, uraren lapurketa uraren lapurketa bueno, checkpoint eta setioego era estenga de cuadela eta ba, ze eragina duen egunerokotozunean, hori no? da ambulanciares indirela eh darei sizici ospital batera eh bueno, gaixoa en kasuak eta eta barluze bat, baina bueno, postekoa da hemendik eh El Carlos una Zabal seco eta eta hainbat eta inbat hain internacionaliste mundu zabalean aurre batu duten kanpainarekin bat egiten dugula eta garaipen txiki bat lortu dugula, baina ez da dendan dendetan da ja decir que la Salgai eh, desdaudela eh, Salgai Israel gojo eta ayuda. Beraz eh, de no ekinen eh, eh, eh, hartu, hartu duten guztientzako ba keinu keinu In, e, garrantzitsu bat eta eta horrera jarraitzeko indarra amaten duguna, duguna. Ba, Fakun zorionak, ekimen ba, horretan parte hartu duzuten guztiei Eta mi esker beste binere gurean egon izanagatik Prazer bat da eta nahi duzen arte